Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pencerahan tajwid pada surah Al-Humazah. Kali ini pada ayat yang keempat. A'udzubillahimmanasyaitan rajim. Kalla layumbazanna kalla. Selepas kalla itu, ada... Uh, tanda waqaf yang menunjukkan bacaan yang disambung adalah lebih baik. ya yeah, Lebih utama atau lebih baik. Dan pada lah itu ialah matabriah. Matabriah ini sama uh, ada waqaf atau wasal dibaca dengan dua hakat. Matabriah mempunyai satu bentuk sahaja seperti itu. Namun dalam keadaan lain uh, berbentuk dalam alih seperti itu ia juga mat asli ataupun matabriah. -mat, uh, Ta'zim kalau tak silap saya. Yang melibatkan. Apabila bertemu dengan kalimah. Tauhid Ilaha illallah. Kalau tak silap saya. Mat ta'zim. Dibaca pada kadar. Empat atau. Lima harakat. Baik. Kalla mat tabriah. Dibaca dengan. Dua harakat. Kalla Layun badan. Dibaca terus lebih baik. Ya, dibaca terus adalah lebih baik. Layun. Asalnya. ya nun mati depan yun. Nun mati itu bertemu dengan ba, Maka berlakulah hukum iqlab. Iqlab artinya suara berubah. Atau tukar bacaan menjadi mim ringan. Dengan dua rakat. Layun ba. Lambang bagi ikhlab ialah mim kecil. Yang ekonya tegak ke bawah. Dengung dua halakan dengan merapatkan bibir secara ringan ataupun seperti kertas boleh masuk sehelai. Layumba, layumba, begitu ya. Kalau layumba hukum wajibal gunah atau gunah musaddadah atau harfi gunah musaddad berdengung pada kadar dua atau tiga halakan. Lihat fi itu. Asal yang menasri dibaca dengan dua harakat. Dan al-hu ilha alif lam qamariah. Hamzah wasal bertemu dengan lam. Bacaan taklah mulai kanan baris di atas. Jika ber, di, dimulai pada kalimahnya. Atau di pangkal ayat. Jika dibaca wasal Maka hamzah wasal tidak berfungsi. Bacaan akan diejek sama ada huruf yang bertanda mati. Atau bertajjid. Dia akan menggunakan... ...baris terakhir kalimah sebelumnya. Di sini kalimah sebelumnya ialah fi. Naka ejaan bertukar daripada baris atas al-haw kepada fil-haw. Fa'lam mati bawah fil. Nama lain bagi alif lam Qamariah ialah... Uh, ...Izhar Qamari. Sebenarnya selepas lam yang bertanda mati itu... Uh, ia sebenarnya berjumpa dengan salah satu daripada empat belas huruf-huruf kamariah. Salah satu daripadanya ialah rohah. Maka hukum, uh, hukum alif lam kamariah atau izhar kamari. Namun dalam kaedah ini adalah lebih mudah kita menggunakan simbol. Apabila cara Hamzah wasal, lamnya bertanda mati, maka kebacaannya ialah alif lam kamariah atau izhar kamari. Kemudian huta mati. Perhatikan hutamati. Bukan, ta. Bukan tu Ta. Mati tak marbutah. Baris di bawah. Apabila waqaf. Maka ijaan bertukar daripada mati kepada mim mimha' mati di atas mah. Tak marbutah. Dimatikan kerana waqaf akan tukar menjadi hak sukun. Maka waqaf hamas terjadi. Fil hutamah. Fil hutamati. Fil hutamah. Fil -hutamah. A'udzubillahimina <Dartmouth> syaitan rajim. Kalla layun badanna fil hutamati. <marriage> Kalla layun badanna fil hutamah. Sala'a Azim. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan kepada sahabat-sahabat yang turut membuka link ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Wallahu'alam.